Bé, doncs eh, ja tornem a estar aquí, eh, alguns més justos que d'altres. <ríe> eh, continuem en la segona part del programa Plaça 9. Estem parlant de les coses de casa, de l'actualitat dels castellers de Mollet i ens queda parlar de, de l'agenda d'aquest proper diumenge on actuarem a la segona trobada castellera de Colles eh, del Vallès Oriental que es farà aquest eh, diumenge, com deia, el dia 15, a la plaça de l'església de Caldes de, Calde, de Montbui. Sí, finalment no es fa... Bé, bueno, finalment. Jo tenia pensat que es faria la plaça del Lleó. Uh -huh. Finalment no, finalment no es fa a la plaça de l'Església. Ho entenc per què. Més, més plena és. És més plena. <ríe> la plaça del Lleó, a part que està tota plena de duquins, és bastant inclinada i després quan vaig veure que es faria a la a de l'Església és doncs molt millor, la veritat. A part, eh, la plaça també és molt maca i, i és més petita, amb uh -huh. la qual eh, es veurà més plena amb la gent que hi hagi. Uh -huh. Vull dir que també, i a part està més, al, bueno, està més, més a, la, a la Rambla, diguem al centre, i llavors també uh -huh. també molt bé, molt bé. és doncs com dèiem, una segona trobada, la primera la vam organitzar nosaltres l'any passat, aquest any anem a Caldes i actuarem amb els castellers de Caldes, els xics de Granollers i nosaltres. Amb moltes ganes aquesta segona trobada. La és que el cartell també és molt xulo, el uh -huh. podeu veure en el nostre Facebook, el cartell és un... Són tres Playmobils, no?, eh? Aquesta plen. sembla només figu tres figures de Lego. O més de, de Lego, sí, de Lego. Amb les tres camises, amb les de Caldes, les de Chicx i la nostra. Uh -huh. I la veritat és que és un cartell molt divertit. Uh -huh. I res indica els horaris, no? A les onze i mitja hi haurà en Cercavila, de des de la part de l'estació d'autobusos, fins a la plaça d'Església, i a les dotze, doncs, comença l'actuació. Uh -huh. Nosaltres hi eh, ja anirem, eh, en autobús o anirem en cotxes? Amb, cotxes particulars, la... amb claro. cotxes particulars, quedarem a les 10 i mitja, al, de les, quedarem a les 10 quart per sortir a les 10 i mitja del, de l'Era, uh -huh. per estar ja a les 11 i a 11, 11, poder aparcar uh -huh. tranquil·lament, fer una cerveseta qui vulgui i començar el cercavil a les 11 i mitja. Uh -huh. Doncs, eh, com deia, no he estat eh, mirant com com arriben les, les colles a aquesta, a aquesta actuació i, segons el, el diari casteller.cat, que és on hem trobat les, da, les dades, els castellers de Cables aquest any ja porten quatre castells eh, de set eh, descarregats i un de carregat. O sigui, han, han fet tres, tres de set i un quatre de set carregat i un de, des, de descarregat. Va millor que l'any passat. L'any passat, aquestes alçades, només en portava dos, tres de set descarregat uh -huh. i 4 d'assets portava 4 intents muntats En mm. canvi, aquest any, de 4 d'assets em porta un de descarregat i un de mm -hmm. A més dels 5... En descarregàvem 5... els hem nosaltres allà a Caldes. Sí, sí. I a més de 5 vegades que han descarregat el Pilar de 5. Mm. Que l'any passat només ho havien fet una vegada. Mm. I també van... La... També van a la festa de primavera on vam estar nosaltres, el 3 de 6 aixecat per sota. Sí, sí. L'any passat, en aquestes alçades ja n'havien tirat, descarregat 4 i... I ara, doncs, aquest any només n'han fet un, evidentment, perquè han prioritzat més el, el 3 de 7, per exemple, que uh -huh. i el 4 de 7. Comptant que el de 7 és deies, aquest any em porten 4 descarregats, un descarregat, i l'any passat només aportaven dos descarregats. Uh -huh. I uh, uh -huh. ara vaig a buscar el, els xics eh, de granollers, que més aquest cap de setmana han tingut molta difusió pel, pel padrí que es van buscar per anar a més Per anar a Berlín. Doncs aquest, eh, aquest any els xics de Granollers, de Granollers porten sis castells de 8 descarregats, 3-3 de 8, 3-4 eh, de 8 i sis eh, vegades la Torre de 7. La Torre de 7 eh, es nota eh, que li volen sis vegades, jo diria que quasi, quasi cada actuació l'han tirada, perquè, vaja, la idea que jo tot sabia era que per la fira de l'ascensió la s'anava a passat volien intentar-los a 8, però finalment no ho van intentar, no sé si l'intentaran per la trobada. De fet, eh, ja, ja es fa temps que, que es parla de, de que els xics poden ser la, la següent colla en apuntar-se al carro del, dels castells forrats. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Aquest any em porten, com ja deia, sis castells de vuit. L'any passat només en portaven dos, portaven dos quatres de vuit. I portaven tres torres de setz. I en aquest any porten sis torres de setz. Mm -hmm. Vull dir que aquest any porten 76 castells, descarreg... 71 castells descarregats... I l'any passat em portaven 60. Vull dir que... Uh -huh. Que vaja, que, que van molt forts. Van molt forts. Uh -huh. bueno, jo crec que si aconsegueixen la Torre de Vuit, evidentment, a... després els queden no més mirar cap amunt, perquè em que la Torre de Vuit és el seu màxim. Sí, sí ho, van, sí. ho van descarregar una vegada, fa molts anys, a Bet romanes, ens han nou dues vegades, a Berromanes, uh -huh. em sembla que van ser 15 anys. Tornar-hi l'han Sí, Varia per això. vegada l'han descarregat. La Torre, em... si, jo recordo un parell de vegades, però fa molts anys ja hi vaig llegir, Vull dir que si les, si, si les carreguen només serà, bueno, mira cap amunt. Uh -huh. La veritat és que serà una, ja, una trobada força, força maca. Molt uh -huh. vale, bé, doncs... Eh... I la crònica de Castelló de Mollet no la dieu? Ah, el que, el que portem, tres eh, de sis, quatre de sis, tres de sis amb agulla, 4 de 6 amb agulla. Uh -huh. Quants portem per això? Fins Fins ara? Mira, segons el diari Casteller, uh, l'any passat portàvem, hi en aquestes alçades, el 5 de 6, dos descarregats, aquest any cap. portaven 3, quatre de 6 amb agulla, aquest any quatre, 3 de 6 amb agulla no en portàvem cap, només en teníem un de carregat l'any passat, aquest any en portàvem dos descarregats. De 3 de 6, l'any passat en portaven només dos descarregats, aquest any sis descarregats. 4 de 6, l'any passat, un descarregat, aquest any quatre. I, bueno, l'any passat portaven 15 castells a aquesta alçada i aquest any en 25. Hem fet més actuacions fins ara. Sí, sí, sí. sí. Evidentment, hi ha més tres, dos de sis, perquè, bueno, els cinc de sis, evidentment, i com bé dèiem, hem fet més actuacions en el que va d'any que no pas aquestes alçades l'any passat. Mm. Home, si no recordo normalment, l'any passat, va ser a la, la trobada que vam tirar el 3 de 6 per per sota, que l'any passat, vull dir, l'any passat, la primera vegada uh -huh. vam fer el 3 de 6, en aquella temporada, sí. va ser a la trobada. Uh -huh. Vull dir que si fem el 3 de 6, si, si la tècnica decideix, tirar el 3 de 6 i fer el 5 de 6, doncs, bueno, uh -huh. podríem dir que estarem en la mateixa situació que l'any passat, aquestes alçades, evidentment, doncs, amb les diferències que hi hagi, no? Però, uh -huh. però, bueno, com bé dèiem, som més castells amb el que portem d'any. I cap, cap eh, l'any passat em portaven un de carregat i cap intent, d'aquest any cap carregat i cap intent, vull dir que amb aquesta part també... Recordo l'any passat mal el 3 de 6 de va ser a Sant Andreu, sembla que ben, havien caigut aquestes alçades, a Sant Andreu, amb un 3 de 6 de Magulla, a Sant Andreu, si no recordo malament, a la plaça Orfila. Sí, sí, sí. De, plaça, Orfila. plaça Orfila, correcte, sí, sí. Molt bé, doncs eh, ja queda... Eh, tancat el tema de, les, de, la, de la viada de la segona trobada del, de colles del Vallès Oriental i jo no sé si queda alguna cosa més eh, per explicar de l'actualitat de la colla abans de passar a parlar del, del món casteller. No, en principi... Res. <sí> Molt bé, doncs eh, entrarem eh, a parlar del món casteller. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs, eh, com dèiem, parlarem del, del món casteller i aquest cap de setmana hem de parlar de, de la difusió que ha tingut eh, el fet casteller a vuit eh, capitals europees, entre elles eh, Barcelona, amb la campanya promoguda per l'Òmnium Cultural i per la coordinadora de, de colles. Aquesta <coughs> campanya per, per explicar a Europa que els catalans... Eh, Volen, volem votar el dia 9 de novembre, i eh, doncs es van eh, desplaçar eh, colles eh, a bueno, hi havia Barcelona, a Berlín on van anar els xics de Granollers, a Brussel·les que hi havia els castells de Vilafranca, a Ginebra on van anar els xiquets de Reus, que van actuar davant de la seu de les Nacions Unides a Ginebra, a Lisboa on van anar els Castellers de Sants, a Londres, on van anar la colla joves xiquets de Valls, a París van anar la, la colla vella de xiquets de Valls i a Roma, on van anar els bordegassos de Vilanova. I també van, van anar els carallots de Sant Vicenç dels Sors, al eh, tram final de la Via Basca, que es va mm. fer eh, a Euskadi i va, va acabar a Plona. També hi ha altres ciutats, aprofitant el mateix això em sembla, no? Castells de Vilafranca van actuar un poble... Vilafranca van actuar a Gant el divendres al vespre i a Lieja el dissabte. El dissabte al matí. També els xiquets de Reus, a Lausanne, la, uh -huh. i a Pamplona el que deies, els carallots. Els carallots van actuar a Beasain i a Pamplona. Santiago de Chile també van haver-hi... Sí, els... Eh els castellers de L'Oprado i de també, lo també els castellers de Montreal van, van actuar, a més de la moixaranga de, del Gemassí, i eh, gairebé totes les, les colles, una, una setantena, eh, van, fer, van fer actes o actuacions eh, afegint-se eh, afegint en, aquest, eh, en aquesta iniciativa. Nosaltres, com ja hem dit, nosaltres no ens vam afegir. i No, no, no, no hem, hem pens... actuat perquè el calendari nostre no estava contemplat l'aturació aquesta. Ah, sí, sí, clar. Ja, ja, ja quan ens arriba la, la proposta d'Òmnium eh, es va valorar que teníem un calendari força tapeït, que si haguéssim actuat en aquesta setmana, doncs hi set o vuit actuacions seguides. I a part ja hi havia planificat doncs, diverses activitats, entre quals els sopa dones, i vam dir que, que bueno, que, que, que no podia ser. Vull dir, ho molt la greu, que si s'hagués sabut més de temps ho, ho planifiques millor en el calendari i ho poses i, uh -huh. i decideix si es fa o no es fa, però que, que no es va poder fer perquè ja hi havia altres uh -huh. activitats planificades. Uh -huh. Doncs una, una actuació que va portar a prop de 5.000 castellers i es van aixecar més de 70 70 castells amb aquesta iniciativa. Destacar doncs, també els, eh, els padrins que tenien eh, les colles, que són els que llegien el manifest abans de, de començar l'actuació i el més destacat, el que més es va veure, va ser en Pep Guardiola, l'entrenador del... L'ex-entrenador del Barça, l entrenador del Bayern de Múnich, que van anar a Berlín a fer de padrí dels, eh, dels xics de Granollers. Evidentment, des que has sortit a tota, les, a tota la premsa al Pep Guardiola, no els castells, sinó bueno, a la premsa, diguem-ne, extra... Bé, bueno, un cert tipus de premsa, vaig sí, sí. dir-ho d'aquesta manera. <ríe> <coughs> repassem si de gas d'algun dels castells que es van veure, sí. perquè realment hi havien castells força interessants, sobretot, per exemple, a Brussel·les, castells de Vilafranca, a la Gran Pales, a, la gran, 100, a, a mm. la gran Plaça de, de, de Brussel·les, 5 de 7, 3 de 8, 4 de 8, 6 de 7 amb agulla i 5 pilars de 4. Mm. Els 6 de 7 amb agulla em sembla que vaig sentir que era la segona vegada que ho feien. Mm. Els 6 de 7 amb agulla. Mm. A, a Ginebra, els xiquets de Reus, que 6 de 7 amb el 4 de 7, el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7, pilar de 5 i dos pilars de 4, o sigui, un mm -hmm. pilar de 5. <coughs> Els xics van fer 5 de 7, 4 de 7 i pilar de 5. Els xics es poden fer de dues maneres. Són tres torres, és una torre i dos agafades. al Si li tens que fica agulla no sé com la fica i si no és un 4 amb una amb una torre. Van fer-ho així, un 4 amb una torre. Un 4 amb una torre i l'agulla al al mig del 4. <coughs> Suposo que sobrarien regles i van dir, ah. mira, en contra d'un 4 amb una agulla, fiquem-me un parell de regles més. Ah com veies, els xics de Granollers, de Berlín, 3 de 7, 4 de 7, 5 de 6, 4 de 6 de Magulla, amb agulla, en una altra actuació, 5 de 7, 4 de 7 i pilar de 5. A Lisboa hi havia els Castells de Sants que van actuar al costat de la torre de, de Belem, on van fer el 3 de 8 i 4 de 7 amb agulla i 4 piles de 4. Bueno, el tema dels 4 pilar de 4 era per fer la senyera, la senyera. les 4 barres. Les joves xiquets de va a Londres, al Tower Bridge, que aquesta sí que es veu la imatge, a part de, de que és eh, un lloc molt característic eh, al món, eh, aquesta sí que, sí que es veia eh, una, una munió de, de públic veient aquesta actuació. No és la primera vegada que es actuava, recordem que fa un o dos anys Vila sí, Franca va actuar sí, amb, amb, amb, amb la samarreta publicitària la, la, la, la actuació que va haver-hi tanta controvèrsia. No sé si va ser fa dos anys o l'any passat. L'any passat. passat. Era... Doncs la colla joves va fer 4 de 8, 5 de 7, 3 de 8 que només van encarregar i pilar de 5. A París també fotos molt, molt maques i molt significatives dels de... castells de la colla vella amb la torre C el... de fons. La torre de 7, es veu ja una foto que es veu clavada, la torre, la torre com és o sigui, just està. Arrenclarada amb, amb, el, amb el perfil de la Torre Eiffel. Amb perfil de la Torre Eiffel. És mac, 4 de 8, 3 de 8 i Torre de 7. Els bordegassos de Vilanova Roma van fer 4 de 7, 3 de 7, 5 de 6 i van de 5. Eh... I, bueno, també per... Per comentar, eh, l'actuació que va haver-hi a eh, l'acte central va ser a la plaça de Gaudí, davant de la, de la Sagrada Família, on els castellers de la Sagrada Família van aixecar un 3 de 7 i un Pilar de 4. I l'actuació del eh, 45è aniversari dels castellers de Barcelona, que es va fer a la plaça de Sant Jaume, els castellers de Barcelona i Minyons de Terrassa van clavar l'actuació amb eh, 5 de 8, 3 de 9 en folre, 2 de 8 en folre i Pilar de 6 que pels castellers de Barcelona significa el castell de nou més matiner de la seva història. No són forts, aquests, tampoc. A Sabadell o sigui, En aquesta mateixa actuació, els saballuts van descarregar el 3 de 8, el 7 de 8 i el 4 de 8. I també hem de destacar, diem, si surt per aquí a Tarragona, que els, eh, la jove de Tarragona també va descarregar el castell de, de nou més matiner de la seva història, també descarregant el 3, el 3 de 9. Ara, ara no, no ho veig per aquí. <coughs> doncs, eh, bueno, s'ha fet, eh, fet difusió, ha sortit en, eh, en llocs. Eh, també hi ha algú que es queixa de que la premsa internacional tampoc s'ha fet tant tan de ressò com, com s'ha volgut fer sortir en una altra... O sigui, el que tenen els castells en aquest... Eh, que sempre eh, es pot... Eh, instrumentalitzar cap a, cap a una banda o cap altra, segons el tipus de premsa que, que miris. I és, és un tema, doncs, mmm, complicat a vegades. Aquí, al Vendrell, a la plaça Vella, com bé comentaves. Sí, al Vendrell, correcte. <coughs> Els nens del Vendrell, dos pilars de quatre, tres de vuit, dos de vuit amb fol recarregat i quatre de vuit, mm. i la colla jove dels xiquets de Tarragona... 5 de 8, 3 a la Bonfolra, 4 de 8, Pilar de 6 i 4 i de 4. No estan forts. fort, aquest tampoc. Sí, sí, no, aquest any és el que dèiem, que la temporada estan... Totes les coses de la meitat cap amunt, pràcticament totes estan batent els seus, les seves marques, de, els seus registres de, de castells a la temporada i després la, la resta d'actuacions bàsicament van ser de pilars de quatre. Alguna uh -huh. actuació en solitari com Figueres, que la van fer a la plaça d'Ajuntament de Figueres, eh, Castells de Castells de Fels, van actuar a, a, a Vegas, amb els encantats a Vegas, a Manresa també es tirarien que es van actuar al, al, a Manresa, uh -huh. però bàsicament la resta van ser pilars de quatre, sí, i alguna actuació... Sí, també hi havia pilars a, Pilar a Montcada, que, que tornaven els castells de Montcada a actuar a la festa major de de Montcada, després de, de molts anys. Mm -hmm. Una actuació on els van acompanyar els castellers de Cerdanyola i els esparxats de, de l'Estany. A veure si ho trobem per aquí. Sí, a Montcada, Castells de Montcada, un pilar de quatre i dos piles de quatre. Castellers de Cerdanyola, tres a sis, quatre de sis, amb avui hi ha quatre, set i dos piles de quatre. I espatxats de l'Estany, pilar de quatre, tres de sis, carregat i pilar de quatre. Mm. També a ha Puigreig, Uh, Castellers de Berga, 4 de 7, intent desmuntat de 3 de 7, 3 de 7 carregat, 7 de 6 i dos piles de 4. Salats de Súria, 4 de 6, 3 de 7, 5 de 6 i dos piles de 4. I Torraires de Montblanc, 3 de 6, intent desmuntat de 3 de Zimagulla, 3 de Zimagulla i pilar de 4. I la resta actuacions van ser, el que dèiem, algun pilar, a Vic també van actuar els segals, de el Moxigangués. Interessant, a Moxigangués, un intent desmuntat de 4 de 8. Màrecs de Salt també, un intent desmuntat de 4 a 8, però després del 4 a 8 el van poder descarregar. I la resta, com deien doncs, pilars de 4. Uh -huh. També he que ho he vist avui a Twitter, que real de l'actuació de la colla veia a París uh -huh. ha sortit una, una colla castellera a París. Xicats a París. Almenys estan a Twitter. No sé si la cosa anirà uh -huh. més enllà, però sembla que ha de tenir aquella colla nova fora de les, de les fronteres, diguem-ne catalanes. Sí, sí, a, a ver, que també hi va haver-hi una, una colla de per allà que, que va, va actuar amb els, amb els xics de Granollers. Els xiquets de l'Alster. Ah, sí, ja. Va fer un intent de Pilar de 4. Sí. O sigui, ni que existien aquests, <laughs> aquesta colla. No <coughs> ho <sabien> ni ells. <laughs> Bé, doncs... Eh, com dèiem, eh, ahir, per exemple, el les notícies de TV3 pràcticament obria l'informatiu amb imatges de castells i també el, el pòster que he, o, o la foto que s'ha fet amb un col·lage d'aquestes actuacions també és, és maco de, de veure. Bé, doncs. la veritat és que ha estat un cap de setmana per a la gent que ens als castells i <coughs> doncs, doncs molt maco. Mm. Bé, doncs eh, anem a comentar més eh, notícies del del món casteller, eh, com, eh, per exemple, que de la Televisió de Catalunya serà l'ambaixadora dels Xiquets de Valls del 2014. Aquest eh, divendres, eh, dia 13 de juny, a la tarda, les dues colles Vallenques i l'Ajuntament de la Ciutat de Valls han anunciat la distinció eh, que anualment s'otorga a una entitat o persona que ha sobresortit pel foment i la contribució exterior dels Xiquets de Valls i s'ha concedit a, a la Televisió de, de Catalunya. Una ciutat de, de Valls que ja està preparant el, el quart fòrum casteller que, que es farà per Santa Úrsula del 22 al 26 d'octubre. i ja, ja, també hi haurà debats eh, també parlant del que parlàvem parvem de castells i procés eh, sobiranista, a més d'altres eh, xerrades de tipus més, més tècnic i, o més eh, històriques, aquests abats tindran lloc el 25 d'octubre al Teatre Municipal de Baix. Mm. Sobretot, comenta la notícia que l'eix eh, ja serà la canalla, però, com bé comentaves, eh, mm. s'incorpora el segon tema no, de les coses castelleres en el cas del posicionament al voltant del procés sobiranista. Ah, l'eix central d'aquest eh, fòrum serà, com dèiem, la, la canalla, amb eh, simpòsis... Eh, Eh, que parlaran de, de l'organització de, de la canalla en una colla castellera, que com es tracta la, la canalla com un element essencial per a les colles i les construccions que, que s'enlairen, i també hi haurà una taula rodona amb participació de castellers, que ara són castellers veterans, que van començar fa molts anys com, com a canalla, com a enxanetes o, o aixecadors, i que han acabat sent o, o calç de colla o castellers destacat de, de la seva colla. Realment aquests, aquesta gent que porta des dels 4-5 anys i ara en té 30-40 i ha passat per totes les posicions, realment és desenvejable. Eh? Jo que he començat fa molt poc, 6 anys, vull dir, realment és, és envejable i és d'admirar aquesta gent que porta 30-40 anys mm. fent castells. I també volia destacar que ens queda molt poquet temps eh, doncs un, eh, un article que ha publicat la, la revista Castells que parla de les claus eh, de la progressió de les colles eh, d'avui. Parla sobretot de, de les més destacades, com són els, els saballuts i els castellers de, de Sant Cugat, i eh, parlen, eh, sobretot, eh, ho resumeixen en dues frases. Són dues paraules, assaig i compromís. Mm. Jo sí, he llegit aquesta, aquesta, aquest article i és, i és interessant perquè realment el que, el que, el que explica és que el, el canvi de, de metodologia o el canvi de XIP ha estat d'incorporar un assaig més per setmana, passar de dos a tres. I això amb els causes més grans. I en el fet, també recordo, doncs, eh... de no aturar a les vacances. Recordo sí, que... és, el que, és el que dèiem. Acaba una temporada i només parar doncs, eh, 15 dies per Nadal i igual la canalla paren un mes, però la resta de la colla continua actuant. També eh, parla de sacralitzar l'assaig, és eh, un assaig sagrat. Mm -hmm. El que és el compromís. I que els eh, membres destacats de del tronc o de les primeres mans de, de la pinya, doncs, en aquestes colles no es perden mai cap assaig ni cap actuació. Compromís, sí, sí, evidentment. Mm -hmm. és, és, és la, és la, jo crec que és la paraula, vull dir, uh, quan, quan una persona doncs, és un primer mans o és un primer vent o etcètera, doncs, o, i més amb colles tan grans que hi ha tanta gent, o vens a tots els assajos o una persona que ve més que tu, doncs, et traurà el lloc. Si vols eh, seguir distanti, doncs, cal que vagis a tots els assajos igual a, igual a troncs. Si tu ets a, si tu vols ser segon del del 4 de 8 o del 3 de no, 9 folre, doncs has d'assejar més que una una altra persona, o has de fer-ho millor que una altra persona. I per fer-ho millor, doncs has d'assejar més. Mm. Eh, llavors doncs, habitamentalment és això. Amb mm. colles grans és que és Sí, sí, doncs en aquest en aquest article que es pot trobar a la revista Castells, Eh, doncs parla sí, també de, de l'evolució dels eh, saballuts des de l'any 2004 fins ara que porten 10 anys que que n'hi doia ja. i ja dèiem que, que aquests saballuts són una colla que estan ja a tocar dels, dels castells de, de nou doncs eh, bé, se'ns ha acabat el temps, ens posa el Dani la, la sintonia i per tant ens acomiadem fins a la propera setmana que farem ja l'últim programa de la programació d'hivern diguéssim, de la temporada normal de, dels castellers de Mollet o de, de Ràdio Mollet en, en aquest cas doncs eh, ens trobem d'aquí a una setmana que passeu una molt bona setmana i ens eh, retrobem d'aquí a set dies adeu, adeu